ما بعرف ان خير الحديث <سؤال> كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب من يريد الله به خيرا فقط في الدين باب عنوان كتاب سرا غابت بكل بينه لکه ته په علم دی او علامه په ደረጃ دی د بایب صاحب را کوادم صاحب او قو صاحب قوسم رب زاهد دی تر ریب علم, علم او د استمام او د تعلیم تعلیم استمام او تنظیم اوقات اهتمام او دایته ایمان دې دې پر دې چې الله دې لکه کو عدم <علمي> تطفوق حادثه شی داخله علاقات سببيه سبب سبب سبب و سببيه صدا سبب دې تنظیم د پار همدا وه چې علم حديث غرض دې ترې مطلب ترغيب تطفوق او متى بت تطفوق ذکر کول علم مارکت مراتی دی. حکمت اعلام مرتبه ابرز مجیدی دی. او دا عمانیم مختی تشید دی. چی خدمت دی. دا عام علم مارکت دی. مطر دا معروف حدیث دی. من یری لله بی دې حدیث نور ما خذونا مشیذ ذکر کیږي څوک وینځي دا چې کتاب تفسیر متل باکي هاپو مترجم د اوچی صراحتن ذکر دی مېرید الله به خيرنګ فاکت کیږي د دې حدیث سند متن ته پسند که ده معایی رضی اللہ تعالیٰ نو ذکره اگنو رجاب محشیدی که کریدی. معایی اتب نیبی سخیان الاموی کاتب دوشید فاتش مکریف و مقا مسلمان شعره سانساڑ کی اوقات دی. درہ جم میشترہ اٹتر سال در عمرو اولا حدیث دنیا یو سلو درش پیتا فقط انفرادید بخاری اتا حدیث دنیا مسلم کنزا ترور مطر خند علیهی بیدیش مطرح حدیث کی مان یری دلہ بی خیانان یفقل فی الدین دا. إنما أنا قاسما ولا يُعكي ذا دا ديما ولن تذال هاج الأمة قايمة على أمد الله أما شبه الأمة مزموط لا يذل من خالقهم حتى هي في أمر الله حتى يشأ أمر تسرد ألا رايش هذا دا ديما جملة دا. اوله جمله کی به اعتبار ذاهر دای اشکال دی الجزائر خدای دای چې شعر او یار تفوق پوری مقوم دی ځکه تفوق هوا شعر نیاته غته ملي دی شي تفقوه پکنواج خیر و نجات و تنیش مل اویده. حال داریه چه دا و خلقنا مجانین و مزدومان و نا حجدانان کمی مطفو بالعبواب و خلق دکا کئیو ترابل تراتا اللہ ہوئی لہم نجات و صحیب داگی جو آدارے چھدلتا خو دو توقف زکر نشتا چھ خیر و نجات فقہ پوی موقوع دے سوگ دا حریر صدریل پارا لے جرہ فقہ یو بیترین امتا ولی کیا برسیو کدام خو د شي او نپسيتاسي اتر کوي چه دغه تر اثر د چ انسان الله خير او کوي نور مفضليات او موليه به لري ګوري فقير دي معصوم هن لري چې ګناه تروسی پریشانی بجوړي ایرے فقیرے اللہ را جی را جی شیر بکری را آسان بڑا آسان را روان دے و من افل مدین ترجون ایسان او اللہو لپلگ و اکدو میں خیر ورک و جا لینی من المقرمین شو یہ ایرے یا دی خیر نا عزیم خیر مراد دیں یا پا حضر بسی پت سامن یا رید اللہ بخیر نا عزیما لفقر فی الدین یا تنوین پا خیر ان کی تا عزیم دپار ری عزیم خیر مجانین او عام خلکو تا عامه ته بنش ملي ديږي ذکر په سرور نبی دایو جماعت ته باندې دیو دا جماعت ته چې فتنو موعد د فتني او اصبار د فتني او دغین ځان بچول او د بل نه بچول په تیرې ښکار کیږي د څنګه چې خپل ډاډه بچي ساده خوش قسمت خو خوش قسمت تجې اه هو فقاص په ډاډه او فقې کې دین نو خپل ډاډه هم بچکیله او د اومد ډاډه هم بچه بچکیله کملای کلاکتلی شبه تاریخ دی مې موله غرادی چنينه ايد کو یاد انند حالي ما سب خاران ساحل ها کلاکملای تلین زه عمر بهڑا کار کني شودونی شي او کم چی ما تو دې کم دوري خوش قسمت دي او هغه پس کو سبوساران کړي یو طرف ته طلبه وټه د ګرځې کار د دیو جنا ولما په دې کې ډېر کوشش کوي شفقهی کسان پیدا شي تفکو علی دې اینده امت لشي دای بچ هغه په سیاست کې سب قط لري او ماته بچي د سیاستو ته بچي او تاسو د شادوغان سیاستمو وایو را یو د شادوي لمبړ او ته کیسه وته یا کوم بندر وته ا لومړی وګوره د لومړی شهر شاور سیاڅه قطداري چې چانګي ته وحي دي خوخه سمات کې کته اور دې داس طرح کوي وای هغې لري کې پته لکې زپو په نايمه اچھا څنګه کې ټول مولکي اورو هر کدا چلوچی چا کې ټول ملک کې بدتا خدا پاک کی, کی, کی زیبه بل باغ تباہ کړی اج سوف خبر شي یو کړو چې چاته وتښتې داده لومړی سیاحت ته اېود کمزوري رات نه رتي او فقشه دې دا هو د او صدغل پاکی ری کنگر چی مرگی رس پاکی ری خوی تجریویشتا درزمکی رن لان دی دو بوت تجریویشتا حوام پسانگ کینی او یو تر بل فرکتا بوری کشی چدا خلق خلطوا کی گی قلوه سے نرسی بل تا جزا پلو کی نباغ تالا کئی نئی سان جماعتای نبال تا ان ذا فقيه صلاد نه دي هاګه چې د غره پر سر ورنې لیکن هغه فقيه صلج لشان هو د هر کو زمره مات کی هاګه نوګه د سیو تر کې کارو کی چه فرار دین کارو کی د خبرینا داغین دیلی اثروسی او پاکی دنیا دی کسانتی رایشی او اللہ انسلا باولی نظر فاقی انقلاب دیر عجیب انقلاب دے دویم جملہ انما ناقاش کن واللہ یعطی رتقسیم کونکی ما کونکی اللہ دے کولا مرتبہ کلا سیدما در کلام یوم انتوک یو د ما ده مقصود دی منتوک انه هوا الا وحی و وحی و وحا و ما ينتكن عن الحوا نزهت یم د اخذو معل الله ترناک سی تا اراحت سره څه د داد حقا کانره دا الله فهم کوي الله پیا کول کوي رسول الله عام اجتادی شو 파 کولږي چپه دی الفاظ کې تعظیم کمالات ترتري دا کمالات الله جل شانه فقيه او هر وخت کو مر سباي مرثو شي كنور بلا تشمرتي الله ته جواز په شي او جل جل دا حديث صح موصلي سلام الله عليه واله دې تواسی کی جینو چاہتاوئی بخاص طریق پورکی <توسطق> مل <توسطق> بشی علاقہ بچشی انما انا قاسمون واللہ یعطی للتب حصر دے انما اپارد حصر دے کچر مخاتب مفضل که رسول اللہ اسلام هم قاسم دے هم معتی سے افساد شو مخاطب دے قائد قائدی رسول اللہ صلی اللہ اسلام کار اعتا سے قلب شدما کار اعتان دا دما کار تقسیم دے صوب سے خلق دے خا غې په مځکی د شرک شاعت کړي خا په دې مقام کې مانع بدل کړي د رسول الله صلی الله علیه و سلم او الله جل شانو چتې هوې انما نا قاسم ولا یتی زه حسين جوړم الله ورته کړي دکور مشرس چې جوړي کشران ورته کړي ایشي زيوړو اور کون شي الله دې ماعوذ بالله الله زم ما خادم دي دادا دې بيتا او رايدا بالقدر الشف رايدا دې خلق پدې الفاظ کې ملحدين خلق پدې الفاظ کې دې الفاظ کې حالت تعبير کوي او غلط تفسير کوي په کتاب الله کې او سنت رسول کې وما أثرنا من خلقك من رسول إلا, إلا أنه ما أثرنا من خلقك من رسول إلا نوحي إلا نوحي له لا إله إلا أنه نافعه غلطة معنا كي منك رسولان لإجرده منه تويجه سأنه لا إله إلا أنه خلقه تهيش يبدو كنشتريه ومزيمة زماع عبادات رسول با دایویدیش عبادت زمان قوید. انا رسول زانتی ویدیش دیمم فعبدون زمان عبادت کوایی داوز امو الحجینو مانی آره ولا تقرب صلاة وانتون سکارا داوز امو الحجینو مانی آره مون مکویدیش حد سکر تاورا سید رئی حد سکر تاورا سید رئی بیمانزه تخضورت ته بیا تاسو اخذ او رسي الله تدارک فلا په حاله ده شکر کی او دا شریعت والا نو دا آخذ کئی آخذ کئی دا کی نو دی اوموزور اخص کای کور او جو اخص کای سوچ په حد شکر کی او محبت او جذبات کی ناره دارک د لانا اخص دا تاسو قر اپد دا ده مول و معني وې عدوونه یذباتي موریدانه پیل کړی څنګه هم نشکوله ولې ماته دا دې تشروط سره کوې ته خراپا دي صلی بر اجازه دا معنی لري بیر دفعه ګېټه بیر دفعه رسول الله سلام براتان و اللای استقبال تراباتی دا. مرعوش اللان عوض بالله. قریبا چیز آسنا را رزره بی؟ عالتا صلی و دو نازا حنو را پاتی داد. پیر دست دن، ادا اللای دل آسنا اونیو. سیرا اونی ریی، اغسوکو شیخ عبدالقادر جیلانیو. دستا گیرد چال آسنی و لیو، الله دیوې غار چا عبد القادر اما بقدر قادر حاضر و نازل ام تان وخت یې په تهران وسه غار چا عبد بقدر قادر حاضر و نازل بګردا به پر او مدد کو شیخ مينه الدين چشتي لا تاريخ را حالات ماتم ور دین دي ماکه مال خو لیا مارز سعودیی ما سودا ترته کار شروع کی نو تمت احرکم کې دا شریح خطرناکه بټره تا وای دا خپل منو باندې هغه ته عله ظلمت نره وری اوزنه مې دی پیری مورې دی دا په کوم کلافات کې لګیه نه وکړ کې ختم حرام مفتیر هغه خو اونیس پنځ باندې شروغله او ترجیحې کاوه د پروسره ستا سمونه چې جو اونیس نه یې دا کمالاتي <مارش> مامرګي تل کوم چې خود وحید په خپل تحقیق فروغ لاغه د وحید تحقیق او تحقیق دې چې په اونیس کې کمالات ثابته وي لدې لپاره چې هغه خبي سمپسن اونیس پیدا ده او د خلقو باندې دات تسلیمې کې د اونیسه مرتبه امانی. نوچه دو اونس مرتبه امانی. نو بیعبوهی چه زمان کم پیر باهاودین چه ده. پسان اونس کی پیدا ده. نو گو رای اونس چه ده. شو. نو زمان ک پیر باهاودین هم شو. نو دوما زین نور لوازی موتو جی. نو دوما زین مامای بیبو جایس. نو دا غشان دی نځه زمانہ قداس کار نه دی ورې خط خو یاغان څه سوال دې من تمالین دي چې بده کېم دغه شاندې تیرې کین چې وصولا ارکادې او چې موحمر راغه دې په bæळे اخر کې ودا وای چې دات کو نیندات کو نخوام الوندغم آزاد کو نی شیخ عبد القادر خواجهان په دې شي خواجه په کې څه تر کوي کار پتل کدا مو دغه تاخه نه فایده کوي نه نه و کا ټول راځي چې هغه او واسکټ د شومې امر وړي به مونږ لا وې پټه کړې ده دا شومې وړي خپل دومره لا څکې په دې چف کې به پس کل مګر زه ته واه په خپل ترتیب دې ښورل غوې ها ها ان نو منه امر لري کوې په دا وړ کې زه نه کړم تم داخپل په کې وویل غو نا دا شي شينه بس راځي هغه کوجی خبره رسار دادا دندان دې کړل سره پیدای څه غواړم تاسو کوجی اوبو د خبرونه نه نو مې کړو دې نه کړې نه نه ستګار مې د کوچی څخه څنګه څنګه ته څه شورا یلکه ته وفار غوډول دا که څنګه روان پرې کړو غړ روانو یا کوټي وحږي با سره چې څوک یې ما سباږي دا که څنګه غره دې کوټي په خاماینه دې دا غړې او څو څلو دا بار را سوچات دا خارښت را غې دې چې پر دې څذور کوم خاطر یغې دې څنګه موږ مرینته ته گزار داغه ټول چې تاسو ما نه پتاه تر باندې ورو کو کو چي وا خپل سره پوچک دی په دوان باندې سرومانه بار چټو شي در بستر وګړو ای وې ورو کوچو چې زور کار چې وې چټو شي ته ولسه ا خارښتې غون ته او څنګه نه کټه وګزار کو استاد د چې کيده شغه به چي د دې د مستید مندرسه دی فاریش هغه ومنجور نه راوځي دا تاسو هم انا مواد خبرتنه نه شي هغه تعالی دین کار د الله تعالی توفیق مدد کی دائم انتقال دغه کړني نه اوه ولایوتی الکمه <سؤال> خبر الله عوام ورقام زيد وجنه چې داخله امته قائمنه چې ګورل خداد دې ستې کېږي خو سو امته قائمه د کوي جتوك داتري کي کين ندو متقيمن شو بي حقيقي دادي کر پر شو تورن تزال هذه الامه قائمه على امر الله او لا يذنهم الخالقكم الله او الامر سنه امر صغير غير ذي خلا مارې په ځانې عيني ولاوي خداه اسوي خا چې کړه کړې نه وي هیڅ کړه نه ني نو ثانيه هم ده اول امر ناخذ الله مراد دي استقامت مراد دي د دې امر زح او دا داومت شوق دي زیرا پدې حالات کې تر قیاامت تک امت ناکیو موضوط والاری امت محمد چکم خیر امت دے کنتم خیر امت دن اخصیت لنناس دا ہم دا امت دے دیدے کیو حمرو آو دا امت امت چرے امت یو امه <سؤال> د دعوته یو امه د یابته اومه د دعوته د غیرین سی بوندي دکای ته د دعوته خپل پکړی بل پیغمبر څنګه بل اومه د یابته غي چاوی مثلا من لري ا حکم نه امر الله تدې ملکی حتای ته یت امر الله یعلم انایفی یو یو خاص اقرار دی چې نه کان پر ختمي یو خاص عواروي دی او نه کان تاریخین به ختمي د یو اقامت عبادت د دې د استقامت دی دیبه په څکه قامت حتاجه امر الله کی علامات په قیامت کې د دجال او عیسی اسلام نزول نور فتنې کې راځي دا ټول په کې در شي ویل ویباشره ناسپاتکی دی دا یا دا یا په مارو خورایو تر منکرہ کتهاریل حمر دخرو اونته کې په بچاره وای ماتحال وی هذه حال بي حتى لا يقال في الذي الله الا قد بي كما كنبي في المؤمنان في امتحان التلال امتحان التلال دي ارا امتحان اتلام ده ده ده جمع خانیان بیعالی مصلاة و سلام چوبه. ناغیت و وحینا جلیده. وحی پر صول کی اگه پیو امتحانات که مطلع قال دا غیب حال برده ده. تابیر میتنگو که وحی پینا جلیده. او پاره وحي برسولو کې او یاد ولکه په ضبط کې دا وی به تکلیف نه راتل قال لاوي په حال بديده او ثقدې کمی چې وا داوي د حال الله اکبر کوا یونس علی نبینا اسلام دا حال ایک مال اللہ پر در یکی رمی پر د کیا ہوگا. موسی علی نبینا علی اسلام دا حال ایک مال اللہ جلدہ شانوکا دا اغماند تلوکا شوید پران مقابلہ کودشکا دا کشانتی پر دیگ امات بانی با ایترگا ایک تلاغان کی چې دې دا په حال باندې بدلشي حالات په کې چې مهرانو ډېر تغییر وی په دې کې د دین منا شیخ الدین محمود الحسن رحم الله شاگی دا کورشو کڑیو چی دا کال با حال با داشویو. آلاج جلشانو هود آغاد الاحالی دیم کلاب راوستان. دانگ دیدان افتل. دا کشان تیم. شاوه اللہ سیبو رحم الله موجددید فسانی سیب رحم اللہ. شاگی خلقو. قال فحال بدء الشروق پروفسور سياف نذيمي ساق خالق مختلفي احمد المحملوي نذيمي ساق اهل الحديث في نسوقش نذيمي ساق احد د دې کې د سیاسي صلاح حکماله میږي چې د دې میږه په هایي زکه چې راغو موکانې نه دې ذکر stra متین کیږي فی دین پیران فزیک چې دې خېرند فی الحكمی ابن حذا ابن حجر ويرد دیمه قطعين سن شويره عادت appContext ایمای محمد سے انه على السنه والاجماع تو سوفال وی دا منگی حدیث یہ کہ تطائفہ میل شیری غائرذا دا په یو شوه کې دا بارا شوه چې الله جوړ شنو دغه خلک پیدا کوي محدثین کوي الله د خلک پیدا کوي هغه اهل الحديث شي علي سنت ال جماعه کې خلک خلک پیدا کوي چې متعدد سنات و جماعات و فقاعات الله ور کریم موذرفین عام فقاعات الله چې خلق پیدا کړي دعوت تبلیغ ولکه الله د خلق پیدا کړي او شیخانه چې الله د خلق پیدا کړي چا غی د باتی المقامات خپ وسنجدګی جو سبعی تحریک ناغی دپارا پا قاعدائی چی حسر او خیر اسی گی شدا سبعی تحریک کی وحی صدا سبعی تحریک کی داتی یو جوز دردان نجور کی مخترا جوز کی ڈانیوشی جو کری. ڈانیوشی جو کری. ڈبل جو چھدی. ڈنهاگا ڈو سب کی ڈال کی. ڈرد پارا چھپا مل کی. ڈیتنا عام کی. کی. ڈال حادان کی. ڈهری ایجار چھدی. عبداللہ ابن عبیبنی صلوک کرے رہے عبداللہ ابن سبا سنانی کرے رہے زان لئے یہ ایجاد کر انما نحن مسلحون اوے من جماعات المسلحینی و من خ خرکیو و خلق کے دعوانا لا آجوه ثانی خوزه مسلم شدو نیاد آغاز و خونمی چه را جغلی بان خواهد صورت حود کیو برگی نیاد ها مسلحون ندای او جوزه پا خلق من انما نحن مسلحون دا بل جو شدو چه سوپ مسلحی نیاد آغاز و نتجه ده اخفال <سؤال> راتلا چنه اجاد مغم مصلخینه ها صور چه مصلخی اغنی جاد مهنی نمانگه تمه اجاد مهنی جوزی اول ده اجاد و فده زان معروف خواهوه و جوزی سانسو ده ایه مصالم شده ده ندان اپی مکه که پا جوزی سانی تاثرات بکی که مسلحیونو بارد نکو دیوزی اول معنی باتیشترات بکی چه دروغی علی این هم هم المفسدون پوش ری تاثرات او سر احل الحدیث کم کپا حدیث کریجی ها خواهد سوگ ده چه دا حدیثی او په حدیث کې تفقه پیدا کوي عالم به حدیث من تفقه فی دین دې تفقه ولې او حدیث کار کوي یو څوک دا او ځان دې نو ملو حدیث کې خړو په خلکو دا تسمی شو منه دا حدیث او دیم جو حدیث ندا صاحب ته وي چاله حدیث قائم بامر الله دي نو موږ قائم بامر الله وي يا شک سنين تيګه دا شکه ولته تا زانه دا كامل لقب خو دي چې زه اهل الحديث ما دا اختراعي دي دا فش نمخشه دي لكثن کدا خلق زانتهي نما نحنمصلح ایسو گران لدانم چیلی من جماعت المسلمینی گو نجاد ده جماعت المسلمین ده او قرآن کریم آیت الرمو گئی وی د ده جوی سانی مو سلم سوده ده چی ریاد خطا زانن چه نمی خوده ده ایسی ده زانن نمی خوده دان نه د یمې کې چته دې په نصب امر د راشتي دا ترې خطر زیاده کله په دې خلک نه ځانته کوي دا مو صفاتو د افغانستان کې د انقلاب راتو دا بعده مته شهر اغلي د قریشیما حال ائمه من قریش ما سباتو بیا بدلته هم ګرځېدل هیل دیونګ قریشینی او موږ زه هاته پېږې دې باجور کې پورونه کې نوتی موږ عرب او قريشي نه هغه نه عرب او نه مسلمانان نه يهودو هغه مسلمانانو حقیقت واجح کاوه مسلمانانی د پریشانو سره پر مخامح دې نو تاسو لري ها لږ به یواز پاتار کوي ځنه کې چې کومه کم پریشاني جوړي و رحم زایکي لیکن دا ازمان مشاهده و امو بودی دل چه دا کشان تیجی علی نمونا او خلق تیری ستل او بین سار تپایا و رکی دل نبا حاشمی و نبا قریشیو نبا بلسو عجیب شیب و تیران شیده سبالا دا پاگر اکیش شو دا پیدی دیگتن شاید و سارا شوبه کې دي دین فکرمند هغه په دې عمر کې داخلي دي شي شي نکي چې دین فکرمن دي په دې عمر کې چې دین فکرمن دي په دې کې داخلي دي فقهاو کې چې دین فکرمن دي په دې کې داخلي دي, دي, دي, دي, دي. فقيه علي دي حديث کې دین فکرمن دي د سره چې یو اور عزتائیں دا ورپسنی باب ویله شریه محتی حدیث میشریه وغاردی بیان دی حول اشقال پتر جماعت الباب دی باب فهم فی العلم علم و قام قلوشریه لاجن شودر کید شه د خپل لفظه فلاجن ذرفیت شریعت احبال نفرد. داگه جواب دا دی. چی بحرک شتا دی؟ کی باری فرق دی؟ فهم مرتبه ده متعلق دا. دا. فی العلم کنه نو مرتبه ده متعلق دا. دا یو مرتبه ده صده متعلق دا. دا بلا مرتبه ده صده متعلق لکسنچه هام خلقوی علم حاصل سرد ده احالت ادراک ده حافقه علم ده حدیث علم ده تفسیر علم ده نو داکی تابون دا متعلق شو کمچه مسعیل دی او دا حاصل چده حالت چده دا متعلق شو او تده مخد داره علم کې نه پسندیدہ ویسه کاوه کتاب چې ورينه پسندیدہ ویسه ور او دا چې کې پسندیدہ ویسه ور دا دې ته پرنداپه کوي چې خبره ته سوچ کوي هغه زمين کې دا متره هم سويته سوله چې د استاد د پر همدا پکر شاګر خبر ته متوجي کئ او د حرید بیان ده فناد کې بدمره کوي چې نوي نجيح راهي عن مجاهد ابن نجيه عن مجاهد ابو نجيح سي ا limit نعتشڑای عنی ایتو نحر حرام و شکل جانب جلو بودن محقورنی ۵مال <سؤال> آنس ایتو و شھن عیدی خوادایوں گیل ۦ؟ ایتو تو فکر lleva پنیشت political از عیدی تیت طور پام روئی اے حرام و شمائی محقرAng امام الناسعی ابو حاتیم دیو تفسیق کردی. تحضیب الکمال کی دو صواب رسما صفحان کی دادی کشتردی. تفقات دیمی سامس کی صلوص و ادریاتی آئی کمنا مصرشتردی. کشبر باری و دا اخواد ناکر کریدی. نو امام بخاری پر یارک امتاکن چوشتا. ديدي کي اوبر نه په هم اوري صاحب ت ابن ابن اعمال المدينه فلمس يحدث عن رسول الله اسلام الا حديثا واحدا افسار به حديث کي مندو حنا دي تعيين ني څنګه كون ولي کي افسار به حديث دا خطر در 3.5 دن ثبوت دو ازنا حادیث تسنجیل اگیس اویل وائی دومر وقت کی ابن عمر سبدایو حدیث شیو مشرد پا رمدا پکاری چکا شران خبر کی متوجی کئی خیر بابل ارتباری کلعلم والحیمت وقال امر رضی اللہ صلامتا قفو قولا بشور وقال قال عصبو عبدالله وقالا بشور وقالتا عمر رضی اللہ وقالتا عمر رضی من مقلدي وقال على القلم على الريم قال تمام بيتني ابي حازمي قال كان افضل الرم مكوت قال قرني فسمع حذيلتين الذين ادوا المال فثلاثه وعلاه لديه 7 ولنا ادوا وكده هو يكتب بها ويعلمها باب الاعتواذ في الرم والحكمات زهان کلوال پی علم اپن کمت کی عنوان دی کتاب سرابت خوظایر دی بابی ساید و قسم را بزایر دی مساید و ساید و قسم را بزایر دی غراز در ترجمه تل باب علم تر اقباد دی علم در حصول علم کرا کول سخاوت په علم کې هو ځای کې ښه لاره چې ترې مطلب واه خدای اقتباب فلل د م حکمت ذکر کړره مترجم هو لهخه خلاصه د لسی دې موتاققت په معني د ترجمه مطلب کې او مترجم ده خو نه دا غیج و رب دا دی جدا ترجمه تر باب دا ترجمه شاری حدر دا حدیث دا الفاظه و حسد فمانا دی غفتی دی في حسد ممنوع دی رسول اللہ صلی اللہ علیه لاتحاسد رسول الله صلی الله <سلام> علیه و آله فرمایې فإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ حسد خو ولځندې چې رينه مصیبت جوړ شي لري دائنات پاتې شي لري حسد چې دې ابلیس ادمي ستامخو برعالم د جنات نه رسول د ادم اسلام را کو هدي ترجمه طالب باندې د وذ حد دروس حدیثو کو شمرا د دې حسد نه غیب تدا پس سیدل ځان کړه و همت و او د بل ثبقت نه برداشت کړه څنګه دې د بل زکه چه ایسار پکار دے خوی ایسار پتوعت کی بے پارتا اعلام مرتبتوعت کی دا سوک برداشت ہو دیش تحادیر می سمکو ایسار پکار دے خوی ایسار پتوعت کی پتوعت کی و بے پتوعت کی دا ختوعت دین دے دا سوک برداشت ہو دیش خودا ایساری که یو سڑن دا اول صف اول لاول تاسو ته شی دا او سری سوالیات او فحید خو ذ علم اش حتى چې ذنی خلق په خپل بچم ده نه پېژوکي چې دا دی په لې کې معنا تطی ها حسد کې وجود هم ده چې اغه تمنا ده د واده نعمت د غیر نه ناامم نه ده قال عمر رضي الله تانوا تفقهوا قبل ان تصودوا وقال ابو عبد الله وبعد ان تصودوا هو ده عبد الله بن حديث ان مرسول حديثين ومترجم له في مجموعه دري خبر شويه یو عمر رضی الله تعالی کوبر دے اپک او قبلن تصودو دا رمی دا موصولا نقل کړل دے یو نوې صفحه کیا 250 کې نقل کړل دے ایمنه یاد بدرام نقل کړل ایمنه به شپاو دی اتی اون نقل کړل یو دا غا مقصد د عمر قبل ان تصودو محتدی مشرینه چې تاسو سیواد والے جوړ شئ اغه ای عال والے او مشران جوړ شئ یا قبل ان تصودو محتدی نه چې تاسو په محتدی راشي یا قبل ان تصودو محتدی زکاتی به ګیررا شي او با او يو او دا دریاف هم او د مشریشي نبه مشاغد دی چی به نن تر حاصله ولې شي ورکوټوال <سؤال> کېسه حته مي فراق هم فارې هم څه حتيب مند دي زموړې دې کړم دي او دا وققدرونی شي او یو رات کراجی کندو مال ته منسووب دي شور کوټ وای د کیند سره لګ په غټه باندې چې لکیره کوي نه زایل او ځکه دا محمد شي په دې هند شي لک او باو ثچه پکې تر راوړې نه په بولیک حضرت عبداللہ قولی نداید ردی په ذکر کړه هیماي بحای قوال چې عمر رضی الله تعالی عنہ چوي دي حالن تو فودو نو داخيري احترااج نه ري چې بعدا بلوغ وې ته تعليق تادم نکي بعدل بلوغ هم کوو دای شي داخيري دي فاكيري ا پین یا محمود نه منافعت نشته دي زکه نشته تعلم اصحاب النبي <سؤال> اسلام بعد کب سنهم او وک صدي کالم پومت کی رسول الله اسلام ند وکاله شر رسول الله سان چې پیغمبر شدان ارسه علم یادو آج چا حدیث در امیسی رضی اللہ تعالیٰ نوحیم سوخ و بیندے لا حسن ایجا فیسن تینیر رضی وضاحت میں ہم ارتباط کی چا حسن سمان اللہ اما سنت کی سفیان ویح حدثن اسماعیلی میں خالدہ هلا غیر ما حدثناه زوری صوفیان و ایم ماتا حدیث زوری هم ذکر کردی خودلتا چما حدیث اغسر این اسماعیدیم خالیمنا دا ترق ما تخف کردی تو زورینا هم ماتا حدث شکر دیخ خودلتا ترق بدلنا ولد زوری صوفیان و جوری عن صالیم آن ابن عمار ری نو دل تسالیم نو ایما دا سفیان آن اسمایل آبی قیش ابن حاجم ابن مسعود يان اخذ ذننيكم صادد ده نو غار تا اوتي سمج جد ديم چې وراشي صحه طب خبري مکه شوني دا يود حديته نکوم علم ما تابه مختار مال حكي ما لري مغري اصلي دا ايوه د رسول <سؤال> الله <سؤال> ص او اعلمها فقط تدریس ده الم شعبان ده قضاوتون فتوه داهم دی. اولیما او دفاره اللہ دیلوی خیر وضاوری. باستخان بابو ها زوکیرہ فی جهایی مصادا غانی